Och delta, det det delta, det är allt jag får sträva åt. Åh, så delta lyssnar på Café Blue. Ännu en podcast om MFF, Malmö FF, Sveriges, Skånes, världens bästa lag. Och varför har du satt oss? Ja, vem fan vet. Varför heter vi Café Blå, Maki? Ja, det är en jävla bra fråga. Ja, det är ett skitord namn. Men, men vi, det blir så. Men ja, vi dricker alltid en hel del Det är ett Café Fransvara. Ska... Ja, vi sänker en 1718 Ja, minst. Ja, jävligt roligt om det det är väl därför det blir en café. Just i den här premiäravsningen, är ju speciellt. För vi sitter på en toa, min toalett. över spelar ja, jag sitter faktiskt i duschen. Ja, jag har, har duschdrapp på jag har ju tagit förr. Så slipper jag slipper ju... Jag ser det, alltså. Ja. Ja, vi är bägge två, Vi har ingen riktig lokal hitta. Och idag, eller i natt, så... Fick min son, min äldsta son, vattkopper. Så det var liksom här. Vi kan sitta och vi ska prata helt ostört. Det finns många ljudnörder alltid i Söborum. Så vad blev det blir, som det? Men det funkar bra. Ja. Vi, vi kör på kvalitet istället för kvantitet. Ja precis. Ja, <laughs> ja MF, varför MFF i det fall? För min del så var det väl ganska självklart. Även jag tänka mig för, för din del. Eftersom att vi gick sen, jo. men eftersom att vi eh, började hade en morfar och farfar som född och uppvuxen i Malmö och som spelat en hel del fotboll även i Malmö så... Malmö MFF? Aldrig MFF. Det var IFK, det var IFK Malmö som spelade. Men IFK var ju stats på den tiden. Ja, så var det. Eh, men när man frågat han innan han gick bort så var han rätt svig. Ja, han gillar ju inte Varför? IFK Malmö. Nej. Som hövdingen skulle jag säga att han hatar man Precis. Så äh, det var väl ganska naturligt? Ja. Det är ju som man säger, man är ju född i mm. Men... Visst. Minns du din första Malmö? FF-manschen. Nej det gör jag faktiskt inte. Jag kommer faktiskt inte ihåg första matchen. Men ditt första MF-manschen? Det är nog... Äh, kvällen... När eh, Yxeland säger på fotbollskväll att eh, vi går för guld, 1997. Ja, efter Norrköping hemma eller eh, Halmstad hemma? Det är, det är jag tror, jag tror faktiskt att det är Halmstad hemma. Ja. Det var jag för. Jag tror det var också. Jag tror, att, jag tror att det var där i då var det Jag minns att men jag spela i fantastisk kväll. Efter jundberg, var det jag året efter Ljungberg Det var det ju Phantaisen som man tränade. Men jag tror faktiskt att det, det, det kan ha varit första matchen jag var men för den matchen, det är Ljungborg och den mål, de här, minst visste Ljungborg minst den mål, men det var att man visste att han skulle bygga stått. Jag tror faktiskt inte det var då det det det, det det det Ljungborg och den Det utan nu året efter, för sen gick han till år sedan om jag inte har hjälpt sig för det ja, kan stämma. Ja precis, han gjorde sin den hela Superlandskampen mot Egland. Ja, absolut, det var 1998-1999 ja, där precis. Ja. jag tror faktiskt att då när gjorde mål med andra vann med två återvård, det var ju pratat med innan, det var 98. Nej, det var inte den var bara, det ja, jag vet. ja, det var det. Men det går som minst där. Men den, det, var den, skor, den. det var ett skott utifrån förr. Alla vet det var det var en, inte, för kan ja. skjuta. Nej, det var ett skott utifrån. Ja, han en jävla det var typ 5-6 meter utifrån Jo ja. ni ja, han tappar in jag Är så hårt han aldrig sköt det sen? Jag han sköt aldrig så hårt. Nej, han tappade in den. Ja, men den hade ju ändå stor för. Det är ju inte många av hans andra ja, som hade. Vi får ringa SVTs arkiv för att få se. Ja, ja den, men jag kan se det på mig. – Du kan det. Ja, – jag kan det. Man tappade ju Länsstad eller Hyrastopp. Skitsamma. Det, var, det stod ju 200 match för mannen som spelade fantastisk fotboll. – Sköta Länsstad? – Det stod ju 200 i halv. Det blir ingen med den andra halvväg. – Nej, själv. det kan faktiskt vara första matchen. – Jag minns inte jag ja, det. – Jag var i fall inte minst första matchen, men jag ska skulle borde lura en förhållande mig själv. Jag tror att min första match var med MFF i Norrköping. När man hamnade med 4-0. Jag kom inte ihåg det året där var. Men det stod ju 300 och halvväg. Och Jonas alltså Axel, då ville jag en jävla massor, jag fick hans autograf eftermatt. Och jag fick även en de Trebois och en annan som en Paul de autograf eftermatch. Det var ungefär 4000 per match. Max, alltså det var ett ska bläddra i på mentalen. Det har att spelar fint här från Salves igenom och så rundrar målvakten och vilket. Ja men vad gör, jag? Ah, vad gör han? Han gör mål. Det var bra. Det ja, var väldigt... Snart premiär. Ja, känslan för. Jag. jag är väldigt. Jag är rätt så nervös faktiskt. Sundsvall borta, Visst, det är tre det ska det vara. Men vi har aldrig flyttat där borta. där uppe. Och eh, en premiär, alltid en premiär, de har absolut ingenting att flå. Framförallt det en premiär gå till nykunden. Det har ingenting man kan vara ut och höga ut. Som faktiskt stor. Ja, men ut de med ång 6 så det är, de de är, ja. är 2-3-0 enkel. Ja, det börja vara något annat. Men och med äh... 0 så är ja, det. Jag, jag tror att det kunde bli tufft faktiskt. Jag är lite pessimism. men jag visste om MFF har gått bra försörjning. Förutom mot just Alsens Målstånd. De har inte allting stort. Utan med just Alsens Målstånd. Man fick strök mot YSKU då. Och bara i, här i kvarten mot YCC Cup. Mm, ja. Äh... Så är det en ovekan ut. Liksom, alltså. Jag tror inte att man ska se att det blir en blommarschef. Ja, de alltså, ja, de backade hem. Liksom, och, det var lite källtidsspel. parkerade bussen. Man ja, andra, vara... andra kommer ju runt på kanten. Framförallt till, till innehåll. Och även ljuder de där. Men de var jävligt, jävligt ineffektivna. Ja. Jag tror inte att det är någonting som Sundsvall kommer att kopiera. Nej, det har man inte för då. Mm. Men de kommer nog försöka spela sitt spel. Jag tror de, har, de går nog in i den här matchen med, precis som du säger, allt att vinna och ett äh, gott självtroende. De har ju sålt sin sångfögel, Walker, alltså han som är en idol. Ja. ja. Men han äh, alltså, är inte mycket känt i det. Det är ju han, Dibba, som är uppe på mål Och så är det ju en gammal MFF-bekantning. <coughs> Plats han? ingen som helst kol, egentligen, det ska inte ha koll på hela, Nej. så jag kan inte börja med mig norr. i men, eh, nah, men det är med att man ska vinna ju, så enkelt är det ju. är vinner inte och fram till någon jul. Vi kan väl göra ändå i och för sig. visst, jag är en ju. i premiären i fyra också, då Falken var vara hemma. Det är lång tid innan jag vinner. Där, ja, jag det. Men jag eh, nah, vi tror att man vinner då ett slut, och även om skulle man förlora uppe så ingen det på taket. Ja men sen är det ju... Efter det så är det ju inte bra i efterfrån. Sen det och dyka. Det är yeah. återdörd, de kan hålla riktigt jävla illa ut Stå upp i poäng för tre gånger. Det kan jag sätta min höggrann på att det, det händer inte. Nej, det får jag jävla hoppas. Ja, jag kan sätta min höggrann på att sätta på den. Ja, det, det händer inte. Nej, det tror inte jag heller. Men visst, möjligheten finns. AIK... Jag känner att AIK är absolut inget hot. För att vinna? Alltså, nej. Nej. nej, det tror inte jag heller. Jag vet inte riktigt vad jag har i Göteborg, inte, har man målerskytt så kommer man ofta åndan. Man kan vinna en med 3-2, bara för fast man har död försvar. Men har man som äldre spårdörelsen som snackar som guldkandidat, vem fan ska göra någon för dem? Lasse Nilsson. Han är ju farlig som en flaska balsam, han är ju... <laughs> han är inte... Den tiden är förbi han, han är ingen målerskytt, jag har, jag har sex mål. Jag är nöjd, liksom. Han är en nöjd längre, han är ingen. Jag tror faktiskt att det största hotet på är, det kan nog bli Heken. Ja, för nu för en timme sen vi ska bara springa här, så blir Diego Lugano det klar. Ja det är ju ett tutt nu förvarligt. Framför allt det är väldigt kul, för en klub som Hekken kan säga om. Ja, man tog ju Tuffting från år sedan. Och nu Diego Lugano och en uh, organsk mitteback. Många år från europeisk europeisk tokfåbå. Ja, jag tror de, de kan lov det. Var det Fjällabätskänna var Många år. Fjällabätskänna. Och så gick han till nej, Ai, PSG. PSG och utlörande till Monaco. Det var ju då i början av deras satsning. Ja, måste det var ja, så. Sen kom Slöten och jag fick drog på och ja. ja. Och det ser jag inte Slöten som Nej. Men det var då han lämnade för West Bromwich. Ja, han utlörande Monaco. Ja, Malaga först. Ja, Och sen gick han ju där Från sen till, uh, till West Bromwich. Så, kom, vi kommer mycket West fans på plats när MFF möter Häcken. För att se rösenberg rörelsen möter jag Han är rätt kul ändå för allmänniska. Ja, framförallt med tanke på att det är inte är länge sen heller. Nej. Det är bara han, en han spelade han ja, ja. är med somras. Ja, precis som lagkapten. Ja. ja, det är fan häftigt. Ja. Han blir ju godin ja. i uh, det... Atletico Madrid. Ja, det är fräckt. Det är kul. Även om jag inte tycker att Malmö skulle gå in på dem så... Du? Det är kul för allsvenska skuldras. Mm. Och vi fick ju klart med annan en fin meetback igår. Det var för Bengtsson, en gammal MFF-fostrader meetback som V Trelleborg tog stiget till Europa. Ja, riktigt. Riktigt bra för. Jag tar men när han bara 28 år. Det är fan ingen ålder från en meetback. Nej, det var som någon sa innan nu då. Det är då meetbackarna som är bäst. Någon sa det? det var en klok man. Eh ingen man pratar. Men i alla fall, det är jag tror också. Visste han när man ska en tid, ska vi inte glömma. Han började han spelade match. Schysst, han spelade Men det var men då blev han lagkapten. i i som var. De var ju rätt heta för ett par säsonger. Var det väl när han kom dit också. är det som har varma känslor för fotbollen i Premier League. Mut i ju i i Champions League det var en del till i i Euro Champions League det för du och han är kapten och mitt mittback var det varför när han chällade nej jag inte. men ja. jag precis som du säger de de heter för ett par år som... det är inte heller för pausen inte nej jag kan vara först i listan ja det var en av de fyra av Ja, är det säkert? Jag tycker alltså all om ihop med Alkma, för det den Det var också där Jag tror det var 10 här. skitsamma. Det var intressant. Det de var bra ja, Det var bra ja. ja. ja. det. var han rasolut och så någon för Douglas som inpack. <coughs> han Douglas var jävligt. Så slås in då blir till. Det är jag inte. för som blir lagkapten. det och det är en spela, de hans, det är de har det är helt respekting jag men. Det är ett bra erfarenhet. Ska vi spänna sen då vad åker i då hur han ställer upp. Tänk på det. Tvente vill bli av med honom för att han tjänar för mycket pengar. Vad har du fått för lön i Malmö? Jag tror att man är nära konkurs. Ja, men ändå. Har han fått pengar i Sajne ombuds eller har han fått det i Sajne ombuds? Ja. Annars så. Eller tycker jag det borde vara klokheter för Malmö. skull. Och vad handlar pengarna ut? Men det lär inte bli 352 som blir 20 Vi ser att det tre riktigt bra inslagsvis. Och det är Olof Daniel. Och Patrik, Björn och Björn. Det lär inte bli. Det ja, är det bra det, det blev ändå den gången. Ja. Det bra, ja. Nej, inte i början i alla fall. När de spelade sen var det riktigt bra. Patrick BFC LFC därför skulle det funka. Men äh, det tror jag inte på. Nej, inte heller. Ska vi se det senast? Jaha. Jag tror, jag tror att det är ett Europa-spel. Europa så kan man, ett lag som kan ha många Sen, men, många formationer i ett lag som kan gå långt så är det ju. Det visar man ju i somras och i husstads när man kvariserat kämpaslägg när man hade 532 och kvar 4 Så är det ju. Och det är ju, det är ju tack vare... För... Ja. Han är på det är ju ingen annan tränare som stuckit ut i Håkan på det viset som jag tycker att han gjorde med han tog över Malmö. Och så att för att vi ska kunna konkurrera på alla fronter så måste vi kunna rotera. Ja men så till och med en gång två. Början, ja precis det började ja. direkt. Det känner man från när han är, det här. man måste reagera ja, för det. det. Och ja. ja och samtidigt så det det går rätt ja. Jag Ja. inte redan för peta på en film. Nej han är en de... Ja jag skulle jag känna att jag var lite så. Jag skulle bli hem på vad fanns liksom. ja. det. Var bara, ja. Du är är faktiskt. Ja men. Uh... Man jag spiller. tycker direkt när han mm. gjorde de grejerna och sa det han gjorde så bevisade han direkt att han var helt rätt man på rätt plats. Mm. Och, äh, man kan ju inte klaga mig nu efter en år. Ja. Nej, för han hade gjort det. Fantastiskt. Jag tar ett, ett namn mm. i europeisk press. Allt han hade på med. Det är precis en sån tränare idag. Mm. Men jag och tycker att han har utvecklat spelarna. Men, hur många har lyft i Anton till har han klar. Isak, Kiset till är klar. Men fan är det? Många tänkte. Båga ja. två är landslösa med en lorg. Förmodligen kommer båga två starta imorgon. När jag är med en lorg på det är helt alltså, fantastiskt. Ska väl ge lite till, till Daniel Lundsson? Ja men, och, jag, men och, han, och, han är i också. Men... Jo, självklart. Men, men Daniels jobb är att ta in dem. För dem så bild som möjligt. Sälla in, ja. sälla in hela Malmö. Ja, det är klart. men Sen ska du ändå förvalta det. Det har vi inte i ordning ibland. Nej, det är sant. Då måste jag säga vad de gjorde de när de tog in dem. Ja. Det lär det. inte vara att en chansning. Är ja. det det menar? Nej, Nej men till länge, tänkte jag tänkte att jag kommer hur reagera. Jaha, och. Det är någonting för framtiden. tänker jag han kommer att spela U21 matcher. Hans, hans ord oh, är ju... ett sju. Ja, det är besör. men sen han är ju ingen Han är ingen stjärnmålskytt men han gör så jävla mycket nytta i Örebro, jag tror jag vi kommer sakna han många år. Många tand gick han ner bara till Rosenberg. Liksom. Det är ju lite, lite så, lite det vi är lite tunna på. Det du sa att Örebro backa hem och kör lite Mourinho där. Mm. Hade vi hänt att ja, där inne? Vi kan ligga långt på Jo in i bergen. Eller? Nej, det finns ju inte på samma det är, unik, det är en unik spelare. Mm. Mattias Raneghi mm. lägger runt. Det ja, det är, den, det är den typen. Samtidigt så... Ja, det är lite svårt för Dejan Pavlovich typen. Ja, äh, han har alltså, inte klart tre kickar på en, med en badboll. Nej, visst. Man kan väl inte jämföra dem. Men äh, typen är densamma. Slår ja, ju lång på handen, ja, ja, men sen en roll. Roll. Det är en sak om att bara nicka ner. Han och suger in och hålla i den. Det är en hamnast jag vill gjort. Det är inte många nikter eller Isak förlorade eller känslig. Nej, men nej. Fan vad dumt det. Alltså jag är jätteviktig överraskad. Isak, ja. Isak, bo, bo! Tjena Kinga, Jero, du har. Hallå? du med dig? Vi det lugnt, det är bra. Fick du grabben i säng? Ja, yeah. nej han är... Han bara räppna för tänder och sånt, så han är lite styrig. <laughs> det Är det åldern? Va? Det är det den åldern då? Yeah, ja, vad månader redan. Nån sen så vill han inte somna, han vill liksom... Han vill vara med, så han kämpar att hålla sig vaken. Så yeah. vill vara med och liksom så han... Han vill oss så han känner väl att vi lämnar honom och han, liksom att han ska vara själv. Så. Men ja, det tar lite tid mot att där ska han på rumpan så sa <laughs> man. Han fick nys med att Rasmus Bengtsson var klar alltså. <laughs> så han nu. så det här med det lugnt. ja anser alltid väl med dig. ja ja fan. Jada, mm -hmm. för premiär. Ja, det är mycket stå i hamnar med flaggmek och målningar. Nästan skönt att, nej äh, det var inte, men äh, nu helgen att man inte behövde, att, att det var fotboll igen nu i så fick man en normal helg utan fotboll att andas ut. Det var lite stressigt där inför och vi skulle fixa dem med Nasse Larsson och allt äh, Ja det var vackert det, fan det. Äh, att jag inte kan ge honom en vinst liksom, det var lite, ja det var äh, att känns mer värdet. Ta ett guld från hans stället. Ja precis faktiskt. Jag. jag hörde andra på den här stadions podrad att fullt upp med flaggor och dödligt. Ja alltså de har ju de vet de, kameran de heter, men de tror de har de har jag hemma som är ju. Är det hembygdsöklare? Ja, som Kribb. här. Mm. Vad sa du? MTV Crib. Ja, <laughs> ja precis. Ja de har alltså hade jag inte bara först och sen så eh, kör vi mitt intervju. Ja. och sen var de nämligen lokaler nu i i lördags. Ja, det kommer kan väl. Jag vet i söder ja. så för att i söder så är inte egentligen 6 lokaler, men bara det. Så förra året gjorde ni ett repetitorium med MT och han berättade viktor där. Och sen så eh snackar jag lite grann om, om målningen möblingarna. För de behöver ha ner Vi har en jättestor bandera, vi är ju att det var panora 30 meter då. Fy fan. Så alltså, de där nere, så nej, de är nog vad han säger så är det rätt luna faktiskt. det. Det är lite överallt. går Så så alltså, det går det Ja, exakt som en en, en bakterie. Men <laughs> Ja annars, då. vi tänkte snacka ett premiärtema, här, vår podd. du premiärtema. Hur var på? Du är med i avsnitt ett, han är du känns Hedran eller? Ja, men alltså, jag måste fråga. Alltså, jag kan bli på det. Alltså det, är, så, det på den. Och det är ju med här Fredrik Lindstrand och Maxima. Ja. Och sen är de på den Ja. Och var är på den Ja, det är det tredje. Då. Det är ju tredjens våld. Vi har dubbelt dub det är Café Blue och det var för det blir bara liksom. Men... Café... Bull oh, Café Blue kanske? Ja, precis. Det är ett café. Ah, okay. Vi känner alltid, alltid drickor när vi spelar en påg. Ja, okej. Okay. Ja, okej, okay, okej. Okay. Så ni kör, ja, ni kör så att ni, ni sitter där och, och, och sen... Ja, som att Vad ska man säga? Som det där... Äh, som café på tv. Det fanns bara Sundsvalls-café. Ja, ja, precis. <laughs> Det är ingen gamling, därför ringde i dig. Nej, en drickstryck lärde jag inte mer. Yes. Du försvinner lite i bara. jag sitter på en toalett för att prata det som jag gillar. Jag har med min kompis... Du eller? Ja, precis. Jag sitter i duschen. Jag har min kompis och kollega här, Marcus också. Vi är två stycken som Spanenien. Aha, okej. Tjena då. Jag sitter i duschen. Och jag har, har så litet i min marklägenhet här så vi har som jag skrev där inne. Jag varit en i familjen så vi ja. så för skulle vi helt tvärtom tyst till toaletten. Nej ja, så ni, ni isolerar då. Ja vi är Okej. Okay. Men vi har ju som liksom, sagt så... premiärtema här i första ja. avsnittet då. När du tänker på premiär, vad är det första du tänker på? Ja alltså jag tänker jag pratar jag tänker på på Mm. Ja, han uh, säger i blåda. Ja. Förr var För, inte Ja, men det säger han ja. ju. Förr förlorar vi aldrig impremiär. Ja, det är verkligen det. Uh, och det ligger det, är, det är, alltså okej, okay, nu har vi förlorat, vi förlorat till exempel. Jörgården Hjelma 22, förlorar vi på stod med 2-1. Ja. Uh, Göteborg Hjelma 2005, därefter gullet, förlorar vi med 2 på stodien. Så då har ju blivit några förluster. Men en av de orden har jag säga. Det de man vill återkoppla. De ord man vill kunna använda. Nu har vi inte förlorat. Jag kan inte komma ihåg sen. Nu fem år. Sen har vi nu fandet förlorat. Tänk efter. Det känns okej i den sista tiden. Att vi inte har förlorat. Jag vet inte kan minnas. I alla fall, uh, att vi kan använda det igen, det uttrycket, att ja, men vi förlorar aldrig en premiär. Okej, okay, vi kryssar liksom, möter liksom uh, ja, Göteborg Borta eller t -t tuff tufft inledning ja, som ja, man kryssar, fine liksom. Men uh, man får liksom inte förlora en premiär hemma mot uh, ja, Sundsvall ja, eller något annat möglag. Sundsvall alltså, alltså, Borta då? <laughs> ja, det är den jävla plass som vi har uppe i norr, vi har inte vunnit av sen jag vet inte nån. No. Ja, det enda, enda gången man ska möta Sundsvall är i premiären båda när de är nöjdgången. Ja, ja, men ändå så jag tror ändå att Sundsvall kan nästan bli chockade. Att, eh, nu de är vana vid den här superettan-lunken, eh, och så kommer vi in där om vi bara gör en bra match. Alltså, Vargen är på hugget och Rosenberg har fokus. Och om vi bara kommer in där som vi, som vi borde, som vi bör göra Då tror jag att Sundsvall, De bör bli lite så chockare, helt inte med De kommer bli trötta efter 65 minuter och så in i kron Snabb som fan, snabba Trompinnar på benen där och sen så är de, sen borna Sundsvall helt finit. Alltså, det är så tänker jag ständigt, men för annars, jag vet Det brukar vara så alltså, nykomlingar kan vara heta i början, men äh, Du är säker på sig? Det är, Ja, yeah, yeah, faktiskt, alltså, som det, med det gamla vi har okay, nu. Nu kommer den plumpen och inte men annars så är vi ju... Det känns mycket bättre på alla positioner, nu jag vill säga. Men ja, det känns bättre än förra året. Ja. Det är konstigt att säga det då, det känns bättre än förra året. Ja... Mm, yeah. uh, vi var segare förra året, visst längre. Yeah, vi vandde alltså, ju varm men alltså, vi spelade Vi spelade på det känns det bättre nu? Nej, ja, det, det är klart. Klart, tror Jag tror Har vi haft ett bättre mm. lag. Sista säsongen eh uh, ju... alltså, någon nonfirm snackar nonfirm. Vi hade alltså den riktig fotboll Jag kan du juare Patrik, Afonso och Skog Rosenberg. Det är fantamånga. De ja, är det inte skillnaden då idag är väl att eh, många av dem var på väg neråt och idag är det fortfarande många som som på inte har pikat än när man säger så. Ja det är faktiskt sant, alltså var det var ju, jag tror det var ju, han var ju, näst, lite, han var ju ganska så mm. sönder i lör, han hade ju skada och han blev skada ganska omgående där i var någon match in i säsongen, så han försvann var, var ganska snabbt samgärning och han blev så, ska vara och från och att ju var ju i sin peak i och också, de var ju på toppen, alltså verkligen. Men Rosenberg, var aldrig så het i Malmö då. Ja, han var bra rojelig, kom ihåg, han gjorde en jävla massa Han var inte lika väss, alltså kändes man. han var lite. Han var ju dum med att det handlade men då han, hade, alltså, han hade knappt några spelare runt omkring sig. Alltså, han var ju dum med att det handlade om Men Jag tar ju hela Rosenberg 2014 och Rosenberg 2015. Ja, ja, ja. Han är ju det så då. Allting. Så det är, är ju liksom att 2014 helt fantastisk, alltså verkligen. Att alltså, sa, jag hade turtig va, men de, de brand ju ingenting. Han gjorde mycket med i alla fall. Men fär han gjorde, fler han gjorde nu, färll, denna som jag var kolla upp. 1450, ja, det är så småningom vad? Ja, han var fritt längar. Ja, jag har inte med delar den nu. Jag ja, det får, vi, det får vi kolla upp. Det var han och 202 som var bara då. De. Ja det är sant, du hade hänt och det, det är sant. Ja, de. Men det var ja. Och han åker Svensson. Ja men han är alltid bara. Det Var? Ja. Det var? Tommy Jensson är väl? Ja, Tommy. Ja det är han. Ja. Det. det var han som gjorde mål mm. mot mm. Västerås hemma. Den, den tar det jag det nu. Ja, med, det var in där ja. det skrattet. Var du på det matchen? Ja. Nej, jag var faktiskt... Äh, du, alltså, nu snackar ni 97 år. Ja, det är 97 år. Ja men det var precis på mig. Det jag på den sommaren, så jag missar den matchen faktiskt. Oj, precis. Fick du fick komma till mycket den sommaren. <laughs> ah, fy <fan. laughs> nej, nej, Jag har på paranten där, så fick jag hem på Sypa med honom. fy fan. Lägga lever i le, le Alltså faktiskt, det största minst var den resan, det var... Uh, uh, Scoles, par Scoles i United. Han uh, råkade ankasta en kebab på mig. <laughs> <laughs> för dig? Ja, han han... Uh, vi var på väg hem på morgonen, klockan sex, och så satt han i en kebab skulle var typ så Satt han och käka en kebab, så skulle han slänga en kebab över hög på dörr. Slänga en kebab över ryggen mot den storten. Så kom jag Johan och träffade mig. Han var åh, oh, sorry. jag bara, skåls! <laughs> <laughs> det är vackert att slå det. Mm. det. är inte han som en kebab med en mild solens i <laughs> Det har faktiskt varit kul. Vad ja, är andra premiär du minns då, som du inte minns? Har en sån här hemsk borta premiär? Ja, borta premiär är borta är ens jävla rolig. 0-0 va? Ja, 0-0 och uh, jag gick inte någon alla sparkdräkt och pöker så jag får jävla Du hade många sådana hade du? Ja alltså det var inte fan, det var ju superrättare, man fick ju skälla till lite, alltså det var ju bedravet att att ens, ens vara i superrättare. Man fick liksom, man fick göra något extremt för att liksom, äh, ja, att inte inse att man är i superrättare. Så äh, jag vi vet inte fan, vi vi ut i en match för några år, nu är det lågt liksom vara ja. Men äh, ja alltså, vi förlorar inte iallafall. Men en äh, alltså borta, just borta. Nu tänkte positivt. Det var faktiskt i Uldgården 2008 när det var tågresan. Varför? Oh, då när vi var åkte till Stockholm en lördag vi var det var i åtta vagnar. Då vi hade tre tåg. Busse, Kristor och Puskas. Uh, tre tåg ju. Yeah. Och så åkte vi till Stockholm då. Vi hade, vi hade en hel vagn i år mitt gänga Det var riktigt kul. Spännande att komma och salla med Kiki Danielsson i <laughs> ja, sex, sex timmar åt i sträck och sex timmar hem i sträck. <laughs> ja, det <laughs> och det var inte 2-2 skolgjorde mål efter 10 skolor. Ja visst det var det man tror jag. Mm. Så det, det, var, det var faktiskt ett puls till mina för att vara borta, en Borta-prenör. Annars har vi inte haft så många Borta-prenörer. Alltså eh, annars har jag oftast varit hemma sista tiden tycker jag. Men ja. det blir Borta nu, Annela Påsk. Ja, jag kan faktiskt inte åka. Jag det. det. är den enda arena de har upp Men jag kan inte åka upp den Plus att eh, jag måste prioritera något till Europa. Alltså, så, det är, Ska man missa något så får du väl farma man kan ju tycka det. nu ska jag i ja. Oh, ja, ja, ja, ja. Det där, ja, det var uh, ja. spännande. Det var en repris på förra året. Det var liksom samma, samma upplägg. Något om tidigt. Ehm, um, förhoppningsvis med Mulins tillbaka där, uh, och sen bara gått tränar. 0 alltså det var så alltså jävla klart. Ja, Vilken bra match det var. Ja, uh, och så just att jag åker hemma bara några dagar innan ju, så det är liksom, det är en 2-6-pengsmatcher där egentligen ju. Ja, att, uh, absolut. Som jag satt och skrev innan så tänkte jag, vinner vi de två matcherna, så jag har fanverat ju lite rygg. Ja, du har redan klart. <laughs> ja, men man... man, man man tänker sig, alltså vad skulle jag säga? Ni är dåligt ut. Vi måste vara förståhjul. Ja, du är det en den start. Ja, det, är det absolut. Du släppte din apparatik på matmål. Du var skön, han hade in för förr. Det är men det var så Då du, du mesta så är lavet. Så alltså, och vad man har gjort till, vad äh, har Ja, jag kommer ihåg en mig man landskrona borta är just en sådan person normalt måste man trea och ta ett och inte tre för vi men vi jag tror faktiskt van, van, uh, nu, att laget vann skjulet och ut, men det inte ja men jag det var vann och ja men det den kom det ja men ja för jag för ihåg det var vann men uh, slu i i det är inte rätt ja jag är inte i ja men jag för på Kännande, är jag kom ihåg det en det var det hände så jäkla mycket mig, då. det var måste vara att döda mot mig. Jag tror att du fick, fick klacken att sjunga någon lattur han sådär. Ja det var någonting med den här kameraden. Vi lejder lejde och har ju parodiga lejder mot Juventus, det så såväl huvud. Jag står ja, ju nära. det, det var inte sån ja, det, det, det fanns ju inget sofftelefon på den tiden. NAPOLI med Ljusblå, mm. det, det är mitt, äh, fiff, mitt lag, men jag gillar, om, jag, om någon ska vinna i Italien så vill jag NAPOLI ska vinna. Och sen gillar jag faktiskt läsning på dem i Ljusblå, så det var väl lite kul att de vann just ja, USA, tror jag och så blev det lätt att man håller på dem, men mm. Napoli, i alla fall. Men Man City gillar den så? Fyfan, det är inte fotboll längre, det är ett företag för fan Ja, men är lugnt så Så det gillar inte alls Rufna. Jag kommer nog träffa, jag träffar faktiskt dig i dag och står i munnen med. Ni kommer till... Du... Jag är mot emot sex. Välkommen <laughs> Jag kan nog rycka ja. ner från tunnelbanan och så ser jag dig och börjar solerar tror jag. Ja, och fasar oss, men vi kan komma hit i eftermiddag för vi fick Sverige, Schejssesveden, Sverige. vad ändå skräck? Chase Sweden, chase Sweden. En skräck. <laughs> <laughs> jag kan nog, du lärde dig en Henkel av som ramde, så det var som kan inte så Ja, ur ja. ja Ja. Den, uh, den, har, den, den är det. har det en borsa så här på bara. Är det? Ja. Det är de som springer över fältet. Var inte den. Nej, det är en uh, en glass uh, att han skulle spela spelare polis. Eh. Och... Ja, nej, men och det, det är ni uh, det finns bo en borsa så där så vi borde sjunga så. på söder. <laughs> vi kan vi kan ta den en annan i om. <laughs> Vi kör om bakafet, vad är man sjovt igenom visst? Ja precis. Ja men det är härligt äh, Kinga. Tack för att du tog tid. Ja det är lugnt. Vi kan ha med det fler gånger. Vi lever om Malmö kursbulen. Vi är inte Malmö folk. Vi blir inte Malmö. Vi är kristiansta folk. Ja ja, Så Vi har äh, Varje hemma man ska en båta kan man säga. Ja ja, men äh, jag träffar faktiskt en äh, riktigt frust snubbe från. Äh, i och sen var han från Osby, men han snackar ledare än som mer. Han satt framför oss på planet till Madrid. Mm. Uh, Aldrig sett ner honom framför. Så so satt han här och framför oss då är vi en för fastid. Så fanns han, åh han, so, han är Så var han här och sa, so, yeah. so, är, så jag sa, jag är från Så var började vi tugga, sen hängde vi i fyra dagar. Var det inte Proe Lundin Vad du? Var det Proe Lundin? Han är från <gård> är det sant? Jaha, mm. Mm. Var det för ja, han och Kiki Donaldson är de för mig. Jo, vet jag. Kiki, ja. du vet, ja det vet jag. Men, äh, är en fugg <laughs> Säg vad fan är, men det är du? Jag, jag, ja. jag säger var som som jag, för att Brio, Jag har inte spelat hockey jag har, när jag var liten. När jag var liten spelade jag inte i husbruket Är du inbeten i hockey som du är i fotboll? Nej, men jag spelar hockey när liten. Ja. Mitt, mitt absolut mörkaste minne från uh, min hockeykarriär. Jag spelar i ekopanter. Så 1986, samma dag vi spelade finalen mot ADK på stadion, den 5-2-matchen där Lasse gjorde 3-0. Mm. Just den, den dagen ska vi möta Rögle borta uppe i Ängelhåll, i Ängelhålls islåda. Det liksom, hade vi framfasan varje nio år. Då sa jag, var fasen, jag vet, vad sa du det här? Ska du spela, ska du möta Rögle? Eller ska du följa med på Emelfield, säger finalen. Det var väldigt mycket hockey idag. Vissa gick på MFF för stort sett varje alltså var hemma. Men så var jag, jag det var rätt kul att vara på rögle och jag ville spela rögle. Alltså, jag är dum som mig. Det är vanligt att spela hockeymassen. Jag har inte öppnat ingen hörn. Men jag kom ihåg att jag sprang och, jag inte, Jag koncentraterade mig på hockey. För jag sprang runt hela tiden och frågade, har någon så hört någonting från, från stadion? Alltså, det, det var ju 86, så fanns ju faktiskt knappt eh, <laughs> så det var ju ett helvete att få reda på. Så, på något sätt så fick jag ringa från Telefonkjus i färsan och fick ett snack med färsar som var hemma hos far och firade guldet, så jag fick reda på att de var det. Alltså. Ja. Men ändå, det är ju är för jävligt att jag har gått minst om ett guld och läste sig här till att jag skulle spela hockey. Så det, det är ju nu mitt mörkaste idrottsminne som jag har skett. <laughs> det får du leva med hårt man. Ja, då är det, fan, det är ju så här eftergår man läser dog så hade det varit alltså, kul att se honom där live. Alltså, jag såg flera matcher sedan därefter men ju för honom vinna guld på hemmaplan och göra hat alltså, ja, man fick inte någonting att säga på tv efter, fastän som jag gick på ska du titta på den när du vill nu. Ja, jag vet. Jag ligger på Youtube också. Alltså. Jag förstår det. Är, det är sånt som är hårt att leva med. Yeah, det är faktiskt någonting jag kräver. mig har ju Det är två gånger jag har fått fånga. Det är den matchen att jag valde att jag bort alltså, en, ett guld för, för att spela sjuk istället. Och sen har det skjutit alltså, ner. Ja, jag, jag, jag, jag kunde inte påverka det i bara två år. Men just där, jag det här, när vi vunnit vann den matchen, hade jag kunnat göra så många fantastiska flaggor med på kolen. Med kämpsliv på kolen. Alla flaggor man gör, så har man alltid. precis som två stjärnor som har man på kolen. Ja för fan. Jag ja, ja, var tattar att allt i den på buckhålen på riktaverna var så. Kjänping för juro och Jag var tänkt som mycket mer vad kunde gör. Ja fan fan De Det dumtare, vad man skulle gå tillbaka i allt så stillen så. Ja. Syn, Halva var laggas vara det? Ja jag vet inte för jag vet. Det är där det var där vi flyvar ju. Ja, det var det. Ja, det är hemskt. Vi tar en annan gång nu i den. jag har den på det jag fick den i julklapp med min bror. Det är jobbigt när man blir påminner om det hela tiden dyker upp, jag satt här med de här paninbilderna. panini-bilderna ja. den klisterboken. Jag satt och samlade och öppade paket efter paket och så kom upp då. De har en historisk avdelning i mitten i boken då, där alla årtalen är med då från 50. Där som bara kommer upp 79 år man bildar på Francis när han nickar i en mördligt. Vem var fan? Alltså det vet man, man det vet man inte, alltså, det dör Alltså det gör ont, ont i hjärtan. Alltså, fast det inte var där och jag var bara två år så upplevde inte det själv. Men alltså, ah, det är men det svider fortfarande på mig. Ja, yeah. ja. Yeah. Så man kan inte göra någonting åt, men fan det är ändå, äh, oh, ja, vad störs det var. Jag hade skrivit min uh, uppsats när jag var det handlade om MFFs väg till Öberkup förrän år fick, ett, jag fick jag hoppas, Nej, det är det. Vän, vem fick jag? Monaco. Var men? men Monaco först, och sen Krakow, och sen Monaco, Kiev, Krakow och Östra vän. Östra vän och jag tror att äh, äh, nöttingen slog, alltså de har ju heter hätat de aldrig har varit efter jävligt. Ja det stämmer jag. Så man tror jag har det, det är hävdat starkt så de har hjälpt bra då. Och de slog ut, tog mm. de så ut kull i semifinalen. Så det fannade kön i stolen på ett männs skillnad och sånt. Så ja. Men det är så en det historia, men det är nog kul att sitta och dra tillbaka lite. Och något hemma till ster många MFF därför var i finalen? Alltså på när på lekmässigt. Man 10 alltså, menar man vid 20, men alla säger att jag uh, jag har sett biljet. Uh, de på måna tåg, ju få i eller från måna central. Uh, matchbiljet och Torgaisen framåt tillbaka för Jag ser eh Trise, där sparar sin biljet Trise är en gammal ja. uh, sin biljett. Så kronor. – En rätt bra pris. – Ja, det man säga. – En rätt bra kuff i nån. – Ja, det får man säga. – ja, vill, <laughs> vill man att folk ska komma dit också. – Ja. ja – Fan, Så, till en ja. där du. Tänk ju bara att där. – fan hur gott. – Ja. – Men var, du körde ropa runt i sommarsmö va? – Vad sa du? – Du körde ropa runt i somras med. Ja, alla, alla ställen utom öst. öst. – Vänpils. – Vilken var bäst? en menar inte förståning att bemötande, för man redde ju vi kast Ja, alltså alltså det foten vi flera fall alla. Det var då vi hade ja. inte så i, en, uh, det är ju inte. Så alla egentligen foten sats på så kallt. var det menar nog inte för segern här tror jag vet ju i 9 minuter nu att det hur Ja, så det, det, var en, alltså, det var det hela. Resultatmässigt är ju eh, riktigt bra. Alltså, det bästa resultatet av dem är ju faktiskt. Eh, men eh, alltså, Madrid, faktiskt ett, jag faktiskt, jag är kul i Madrid, förutom att eh, polisen har på matchdagen och inne på en det är ju skittråkigt är riktigt tråkigt av hur de beter sig. Mm. Alltså, de är sjuka så att och de är helt bizarra. Hur de fram mot folk och lattar till och varit alltså, riktigt våldsamma, var nästan liksom Parken 2005 ja, för fan, det uh, så Parken 2005-tjänst. Själva match där var ju rätt traudig, speciellt där var Hannecke. Men från resmål och så, alltså, hur många vi var och värmen, uh, det var verkligen så att när man gick i Madrid, det var en av sig var alltså, Från man satsade på tåget, uh, från Hylje och Örbron, det var MF på tåget, det var MF på kastrupp, det var MF på flyget, det var MF på flygplatsen, det var MF på Paris, vi av Paris, alltså När man kommer ner så var taxi taxin och det var så att man sa för som gav i by, alltså överallt. Gick man in i smågränder och sånt, tveksamma städer som man gick förbi, MF var så mycket utavt för att nå så, så sett så var så ju en marin, privoläst. Men sen är det resultatet fem månader ja, i rörelsen och polisens beteende, det drar ett ner. det är någon här nu kan Ja, och jag tänkte med, alltså, jag har sett matchen, eller första här kan se det var inte tatt här. Uh, men vi har det, i den frisparken där i slutet, så man tätchar och ritar och tätchar och ritar. Bara, mm, början, så, ja, man är som Eksons det är en bra, ja, kan jättebra lite där Det är samma som. med Juventus borta, han har en jävla lägre en kvar till Magnus i Ja, yeah. och då stod det nu. 0, -0. Yeah. Det låser alltså. ut rätt bra. Yeah. Så där spelar vi riktigt bra första ve. Men det är, det är samma som hemma, vi spelar bra. Sen sista där, när vi kom in i 70, där, det är precis som att det kommer i kapp oss att De lägger i lite högre och har kanske lite mer bäckkondition ungefär. Så Ja, så, men jag tycker att ändå överlag så har vi varit jävligt olika. Ja. Alltså, vi har börjät stött upp jättebra och vi supporter, alltså bara Kolla när vi är på Kölnare i Madrid och så jämför de med andra, andra europeiska lag som har varit i Madrid och alltså, vi har varit fler sporter supporterar eh, i ett jag alltså, sett på bilder och så i efterhand. Um, alltså så vi har gjort verkligen som vi har verkligen gjort en. Bara ifrån oss Europa ändå, resemässigt och publikmässigt och folk. Alla supporter har ni verkligen tagit upp ögonen för MFFs resande skara. liksom. Så det är ju kul. Vi har nu, vi har verkligen satt oss på Europa-kartan, det är supportermässigt. Det har vi verkligen gjort. Ja, ingen snack om det. Vad tyckte du först om en eh, som kommer då från UEFA? Ja, oh, mm. ah, det är så dumma här. alltså. alltså tappar huvudet. Eh, är så, de alltså det är, för det första var det ju Juve, Juventus, det de som klagade, det var deras. Ja. Eh, Anna är som bara säger, jag har inte läst, det, bara så snabbt, men det står någonting bara att Juventus har klagat och på grund av det så eh, ja, har du verkligen gått vidare och så då kommer det fram till att de ska ge oss en miljö i böter och Men hälften är väl fyllt så att säga. Ja, nu men men har vi ju köpt in en fin matta, så alltså du måste man ju kunna säga att vi. Vad är det för Ja, och sen alltså, så jävla ett dålig vänlönte och så hemma mot Madrid, ett olympiak och så var det först. Det, det var hur det var, naturligtvis det så hur bra som helst. Okej, okay, de var väl lite slitna mot Juventus, men aha, det var ju till sen. Ja, vet du. Alltså, nu var Ja, men så illa var det inte. Det var det faktiskt inte. att även på andra arenor som ut alltså Ja, jag tyckte att det var helt okej. Jag tror att de var lite drabbade från året innan Juventus, att det är därför de reagerade. De åkte ut mot Galatasaray i Turkiet. Just det, det var snabb för från yeah. samma domar, visste du är? Nej, vad Han som dömde matchen mot... Mig, ja, han portugaisen? Ja, yeah, han dömde Galatasaray Juventus med. Och, och det var ju de skyldiga på planen därefter. Så det kan varit lite därför de var extra skyldiga. Yeah. Ja, för det, det var någon som... Jag tror det var någon journalist som sa det att... Juventus och domarna har liksom gått så här och klappat hand och snackat lite för de känner väl igen varandra från den matchen. Ja visst. Så det var mycket glada vinner mellan Juventus spelarna och just domaren där portugisen. Mm. I Malmös korridor då innan matchen eller efter matchen, vad man har hört. Så det är väl för att de känner igen varandra från den matchen liksom att Ja, det känner... Det är typ att vet musik, det är en tusk Det är, är, är fullt tusk <här> full, Mafia, buffen och bonus. Äckliga jönor, alltså. Uff, jag hatar Ska jag ha ja. ordna på det? Ja. Det är ett jävla ja, svang. Ja. Ja, Nej, det vill vi aldrig givet. Nej, det var inte Nej. Vi får väl sträga om vi besvettar sig ihjäl här i toaletten. <här> Vi, vi, vi tar oss fredag... Vad sa du? Det är inte bästa du känsla, alltså. ja, sa nästan. Bättre. En svensk bastu, i alla fall. <laughs> vi, vi tar oss nog där redan flera gånger, för du har ett levande lexikon. För fan. Nej, det är dumt. Det är ingen fara jag ska vända upp. Jag tycker bara att det är kul att tugga om endotivt. Ja, det är det. Nördare är vi allihopa. Vad sa du? Ja, Nördare är vi allihopa, inte så. Ja. Ja men det så är det ju, alltså.. Eh, man, om man då under den närmaste det är det här liksom man, man aktiverar sig mycket mer, alltså man blir mer aktiv, att hålla på det här med flaggor och det har vi ska tid för något dagklär. Man känner när man väl helt så oh, du vet, man, man blir helt uppskruvad, helt uppjagad och man blir upphäsad. Då måste man aktivera sig, man måste liksom göra någonting. Eh, Ja, sy, måla, att bara sitta hemma och globo på en gammal kroniker. Ja, Men du kan ha ha ju du kan skälla rätt bra på domarna under dom matcherna. Ja, det, det, är, det har funkat. Hur <laughs> <laughs> så planen ut om 3-4 år sådär? Hur uh, sa planen ut om 3-4 år? Ja, då ska ju uh, lilla kottens åtta månader hänga med ju. Jävlar, jag har redan att det är på men det han var ju på han där på torsdag i dagen efter väntills. Um, sen på alltså ja, 36 timmar senare vi mötte i kamerabår då var inte <här> <här> Så, han på du Så han är han är redan, fick, då, inte du, det, fick inte du ringa en ambulans när Rosmarika inträdde i 32 moddörbro. Nej, no, jo. Ja, eh eh det var en Ja ja. Han fick problem i hjärtat. Det var någonting i alltså den signalen som går in i hjärtat som säger att den ska pumpa ja. den signalen den, den väg, alltså så att den gick fel håll. och det blev som, som den gick runt Det blev om hjärtat så hjärtat, alltså pulsen och hjärtat skenade. Det så. så han hade så, jag, så, så jag nu. man hade extremt hög puls. De var till över 30, 370 sånt. <skratt> <skratt> uh, ja det var ju jättegillar där. Uh, så då, på det var, för ja, det var jag problemade. Mm. Uh, så det var lite på mass. Uh, och då var uh, precis uh, då när vi, de sa det, som jag levade så sa de att han måste iväg till Lund för i Lund har hon då expertis mm. uh, för snabb. Så det var uh, precis då när vi kom ut så hade de ordnat ambulans. så Precis när ambulansen äh, kom, ja, kom in här på gården då och hämtade honom. Så gjorde Rosenberg 3-2. Så det hörde liksom så äh, och Folk liksom skrev till mig att 3-2. Äh, ja, fast det var så allvarligt för mig. Jag kunde liksom inte släppa marknaden. Jag var tvungen att kolla på mobilen. Men precis när ambulansen kom så gjorde Rosenberg 3-2. Så det var liksom ett, ett ticke för någon. Ja, Sen så, men säger inte bara, sen så. Det eh, här ja, med att han gick bara. Men han gick på, gick på för honom också. Han, eh, han låg inne låg in inne på några dagar i grund. Eh, men nu är det faktiskt så han, att han, han är helt friskt nu. För den här, här betasignalen som då går snett, eh, de kunde inte se den sist. Så då är han stort sett friskt på och han, Nästa gång han ska kunna läsa ordentligt. Det är för som tre år. För den kan komma tillbaka så alltså helt plötsligt. Mm -hmm och ledde i ganska liten fisk för det. Så de ska göra en, en större kväll om ett par Så det, det känns jättebra. – Ja, ja förväl, för väl ja Ja. – Det verkar i historien, man kan säga. – så Ja, faktiskt. Alltså... han är så klart en ny inutgift koppling till det hela. Men det, jag kommer ihåg att vi låg på Beber. För det var, ju, det var ju som sagt... Vi mötte ju vem Vempjus då. Bolsdal. Och vi åkte in på... Och det står mer den uh, Så hela tiden så jag så att hänga med matchen. Alltså, det, jag mycket vänta. Alltså, För Han ville inte komma ut, han blev ju för så här 70 dagar Ja. Så alltså, vi bara gick vänta här och jag. vi fick ju panik ju. Nu var betade det, han de 17 dagarna, alltså att han är lite sen, så är det från dig då? Inget jag så nu. Nej det var ingenting, förstad. <laughs> uh, nej man behöver säga. Han. han så vi åkte in, och jag hade planerat allting med vem jag borde och allting till Rega För jag hade planerat att ja, men det är kan komma kommer det datumet, det är lugnt, vi har åkt till Rega Lummer Men fan, han hade inte kommit ut, så jag missade det <laughs> Ja fan, så jag fick sitta där på, på, på Mars där och liksom försöka följa matchen och jag försökte liksom hitta någon Luka då, när Läkare kom in där. Och, ja, men, Ska vi inte ha en pausa nu, för en polare hade matchen på, en, på TV, Rabibor, på bodde bra och satt i Jag var liksom andra, så andra sidan på gatan. Man tänkte att man bara byggde ut rörasängarna, men då, ja, då satt det igång. Uh, så uh, jag missade matchen där ju. Men så ploppade han ut sen på, på torsdag som så de match matchen då på lördag mot Kalmar. Det, det var där vi den treet. Så där fick jag vara med sen efter, efter matchen var med med ur fyra på Pumbe. Du har förlåtit honom för att du missade matchen i Riga. Vad ja, sa du? Du har förlåtit honom för att du missade matchen i Riga. Ja, det, alltså, jag har sagt det. Att, alltså, det känns en avhyveling senare. Sen har han förlorat riktigt. Ja, jag fattar det. Ja. Liksom, det är så här, Pappa, varför var du där? Jag är ju på grund av vägen gärna. Ja, Nej, det är vackert. Så, ja, det, var, men det, var, alltså, så, det var ju... Och jag, sen var det där vändigt. vann. Sen var det på ju. Några dagar senare, så var det, när det var Prag, och då var han med inne på planen på, på, spel, alltså på matchdagen. Vi var inne och riga flaggor och sånt, så då fick han vara med inne på planen, det var bara en vecka gammal och sånt. Så, eh, nej, nej, det var först som det Prag borta, så var det. Vi, eh, vi mötte Prag borta först. Och det kändes lite tufft, för då, då var han bara ja, en vecka gammal och då åkte jag. Så det kändes lite så att sticka, att lämna varandra, liksom så. Jag har glömt att gå ner och min sambo. Så det känns lite svårt att vara här. Men nu tror jag att jag är Så. Ja, men det är ett barn du. Vi är värda ju. Jo, det är det. Det är, det är din sambo när du, ni du bestämmer dig för att skaffa barn. Förstår du hur många går sig in på Ja, alltså. Ja. <laughs> om du räcker över att till henne, håller hon med om det? Ja, men hon, alltså, hon, hon fattar ju, liksom, hon står ju ett liv med mig, men hon är själv hemifrån som tur är så, hon är ju det var kul. Ja. Hon, hon är ju mer, alltså, hon, hon, hon är mer, hon var ju mer, liksom såhär, lite frustrerad, inte. Hon kunde följa mer, hon ville också åka ner till Europa Europa Resor, hon vill också åka ner till Juventus och Validio, men det kunde ju inte så Det kunde ju det inte ens henne, alltså, så, att... Ni borde ju köra Ni bor ju. Ja, jag vet. Pratar vi inte mer om det? Vi inte att han skulle åka med. Det var inte att ni skulle köra varannan utan det var att han skulle hänga med. Ja, precis. Vi har haft hela men Vi snackade faktiskt inte om det. Jag tror att vi skulle åka landa och Ja, det var lite tufft. Men nu ska han ha varit med i en i och han fick faktiskt det blås en första förlust när så var det tråkigt faktiskt. Ah, ja, Det var inte enkelt kalkylen. Nej. Så det, det var inte alls några alltså det, det. Men det glömmer <laughs> ah, han snabbt. <laughs> jag annat än Han kommer dagen efter. Jag måste säga att han till min glömt innan han kom ihåg. <laughs> alltså. <laughs> ja du får ha det så sugröttingen. Vi ringer när flygarna då ball. Ja, yeah, det är roligt, men äh, jag så här, alltså kom få bi Åkafejt, äh, exempel Sundsvall, om ni inte ska själva bli, kommer sitta, stå för hela dagen på Åkafejt och äh, ta så det, det är förstås Åke och halvstö. Ja. Yeah. Klockan tre. Och sen så halv fem, halv sex så är du är det vid Så du blir att sitta. Så alltså, vi ni gör någonting, kör jag så här hemma. Ni, ni sitter hemma och. Och ringer runt, eller? Ja, det är rätta svårt du. Varje match ja. har vi tagit en borta ju tio, Vi har ju en timme, en timme, en timme och en stund. Borta i Malmö. Ja, det är sant. Men ska vi ha var ju. Ja, det kommer, det kommer. Alltså, så. Det kommer. Ja. Men det är tungt. Det är många matcher. Uh, Sången är lång. Ja, precis. Ja, och det ännu längre med Champions League förhoppningsvis. Och, ja, vi får, ja, vi får hoppas det. Ja, annars... Alltså, pio snackat mycket fram ett par idéer i Europa. Alltså fem minuter om man det är äh, glött. Alltså åkt ut äh, och, och gått i Europa i alla fall. Och så gått långt i Europa liksom. Ja. Det hade, alltså det är nästan värt äh, sluta hålla eller att alltså spela efter eld. Spela efter eld. Men var är långt i Europa liksom. Spela alltså. efter eld. Ja, det är det som är realistiskt. Ja, men alltså jag men det är vet inte kvartsfinal i affär. Jag ja, menar, de, ja, de, de lagen nu, de lagen nu som, eh, jag satt nu på där de går i priserna nu, Napoli, Gniprovic, ja, ja, alltså men menar, de, de spelar vi bra mot Atletico Madrid, ju vi hemma, kan vi fan, nej vänta, det, det, det var Dino-Moskla, men det var de andra, ä, det där ukrainska oh, laget. Oh, Slöjt Everton, va? Ja, precis de, ja, så var det från uh, Napoli uh, Dynamo snart. Men på ska vi i alla fall kunna sluta i en 6 uh, sex och final och 1 uh, Absolut, uh, tyck det tycker ja. det då. vi säger jag. Ja. Det är Det är jävligt viktigt att man får avsluta hemma. Ja, faktiskt. Ja. Det ja, är mycket då beröring i någon alltså. Ja, det är ju uh, Och det vill uh, ågörs ju. Det har man sagt. Ja. Det hade provat Salzburg. För vi bara absolut hemma så vi har liksom så här, lite chock på känns som. Här har vi börjat bortom mot Tyn, så har vi tältar dem också. Ja, Det mm. då har du det här har du, har du alltså en... Fan, ja, fan, ...historisk fan. sart Markus Marcus jag givet sig för länge. Ja, och och så hade ju... Så hade ju han, ja, Risenberg och Afonso har precis bara några veckor innan ju. Fons var du med, Vi fan var med i alla fall hemma han han är fin det var en period av det var ju period av fons upptog ja fick alla lägenarna för de har ju tre man på fonsen det är just det fons får till ribban så jag jag också misstänker ett av tre från lägenarna är vända ja just det stämmer och så de längst passerar i millimeter men det är det alltså det är en där alltså tå vi var är ett minne från tån borta jag var faktiskt inte där heller. Men jag kommer ihåg det var i mandifestalen. Mm. Och hun oh, vet hon, Robin, hon skulle lila på matchdagen på kvällen. Samtidigt som Mand skulle spela. Då fick hon flytta sin konservier. Mm. För att få man imellen och mandbilarna ville hämta sig MFF turen på stulbysskärmen på ståtoret. Så hon hade gått ut och så ni ja, jag förstår att denna staden är i och alla vill se att säga, ja, jag får flytta min konsert, konsert dagen efter. Det är Ja, kul. det får då. Yes. Ja, Har du det gör tjingen, nu får vi lägga på här innan vi dör. Ja, men... Uh, ska vi inte ringa på? Jag dör telefon, uh, Nej, för fan, det är lugnt. Nej. Ska jag? Det är lugnt. Ringer ni från uh, land landlina eller? Ja, precis. Ja, Miniskotet dör om en minut och 30 sekunder, står det Ja, okej. Okay. Så ni, ni spelar in det. Ni har en sån här radiomack Ja, precis. En, en sån uh, mobilstation, om man kallar det här för. Ja, okej. Okay. Men ni kan klippa ihop, och, så, nu har det tuggat massa skit, så ni kan ja, klippa men, ihop. Och nej, det kör jag att köra här, vet du. Ta med sig alltså. <laughs> Det är det bästa att säga. Rätt ut live i Gator? Ja, exakt. <laughs> Det är vackra och så. Yes. Malmö, Malmö är ingen plast, det vet du då. Alltså är... Ja, MFF är ingen plast. Det är mm. Äkta. Mm. Mycket äkta. Mycket äkta, nytt gräns. Det är något kul, det ska bli kul att säga, det Ja, det. det. Så du det live livesändningen? Ja, faktiskt. Jag satt kvar på alla jävla maskiner som... Så tillbaka och sen kommer in en gubbe som inte har varit där. Sen det plötsligt kommer vara ny gubbe som bara du Peter. Åh, oh, kolla <laughs> <laughs> Och så kommer de någon med en någon kratta. Och <laughs> det är bra Malmö sånt funkar. Det är verkligen faktiskt är Ja, det ger runt ett timmars grädsdegning. Fasar för att uh, någon ska på glörare. Det är något så något typ gäsa mat och så så att han var så kul. Vrä inga en fasa här, stund, känner jag. <laughs> ja. Vi väntar nog att när ja, yes. yeah. ja, det är inga solen. Ja, Ja, lyckas! Vi hör oss! Har du fint! Tack så mycket! Tack. Det är längst! Samma möter Hej, Hej Men går det att, att förena de här två att vinna allsvenskan en annan gång och lyckas i Europa? Nej, det har varit svårt. Och, men men det, har ju, det har ju varit möjligt för andra lag i Norden att göra det. Alltså Rosenborg i Norge var i Europa åtta år i, i, i, i tag. Och, och de vant titlar var, varje år. 12, 12 gånger på rad. så Det är möjligt men jag tror det tror krävs en mental ändring. Och, och sätt att tänka på och, sätt att, och både spela på och ut i Europa och hemma för att få det till. Men äh, möjligheten ligger där och, och vi, vi måste titta på det och se om äh, vi kan, kan göra något åt det. Och det tror du att du kan? Absolut. Eller så hade jag inte stått här. Då är jag satt hemma i Norge. Nyförvärven annars Marcus. Nu blir Rasmus Bengtson, klar som sagt. Igår, det är ett fantastiskt mejförfärd. Det enda sättet, man, man kan ju som sagt bli osäker på vem, hur de ska formera det där. Tanken är att man har ett planerat liv efter, vet äh, han, ja. ja, det är lite det vi inne innan. Det lär inte bli 3-5-2. Nej, jag vet inte det. Man får fan inte ge bort, alltså Helander har han är 21 år. Man får fan inte ge bort en sån spelare för bildet, så är det bara... Nej, I, för fan att skriva på ett ett årskontrakt, eller, att ett ettårskontrakt Jag får att miljoner 10 miljoner Vad fan man kan få, jag vet jag vet du är på att uppskatta värdet på en midback Man är ju för fan en landslags -back. Ja, nej det faktiskt det. Samtidigt så Får är... glömma, glömma att det var han som fick fiktade platsen till kemmerslig Ja, han räddade friläkt Från äh, Kevin Campbell mot Salz på och han rundade hela målvakten men nej, jag vet inte, det är... Alltså... Yes, ja, de är sugna på att komma ut i Europa när jag spelar, men... Vad är yeah. realistiskt Vi får se Filip Lander. Ja, precis. Vad är, är realistiskt realistis att tror att han ska... Vilken klubb ska köpa honom eller ta och plocka honom? Och han faktiskt ska spela, alltså det... Mm. Mitt första namn är Heerenfen, och det ser en fin. väldigt ja. tröket, så att säga Heerenfen. Fin. Ja, eller eh, Toulouse i Frankrike, eller nice eller så men, ja, men det är inte bättre att säga det en sån dag. Ja, no, ja det kan jag köpa, men samtidigt så blir det är inte så att man garanterar en plats där, inte, inte på långa vägar faktiskt. Och, och varför vill man då ta det steget? Ja, när, du kan få, när du kan få spela Champions League, det bästa skyldsvän som finns. ja Alltså. Och, och sämsta fall, för att jag tror, även som vi pratar om längre fram, med Kingre här. Rågelig, du kommer prata om längre fram här sen när vi ringer honom. Det är ju jävla, det är ju ingen Nej, jag är ju... Visst, det lockar ju mindre folk, det gör det, men... Det som väntar i prisgruppet om du skulle gå långt i tjej. I... Ja, men inte bara för pengar utan för Allting en Allting handlar om, jag kan det, jag med ja, med liksom. ja. så Ja, men för själv, utvecklande liksom. Så det borde vara roligare att kunna spela i Malmö då och ha möjlighet att köpa Eller om man bränner det så är det ju, ska det ju mycket till för att man faktiskt ska bomma gruppspelet i europa League också. Ja. Det måste vara roligare än att eventuellt sitta på bänken i Frankrike eller i Holland eller i en bottenvårdgitarr botten i ja, Jag står vi, vi det. Vi jämför den senaste som har MFF i Berkväg. Det är ju uh, Hannoverfors ytterbäck uh, som valde Chile, vet han? Mikael Abbonance. Ja, precis. Han var jävligt huktig ja, i ja. MFF. Han, han var ju riktigt bra. Tyvärr så valde han Kielens landslöare. Jag är skitsamma med Lule Krona, men Chile var det? Var det han blev jagad av svensk press och så tror jag att det valde sig redan tyvärr. Det var det för det. Precis. en sån här flicka. Men det är även på ett Ja. som lämnade Malmö på lite tråkiga... Ja, jag tycker som en kille som har stått i MFF-klacken som hans jävla omfamnande sig runt just det. Det är man som bossman, det har jag jävligt svårt för dem. Ja, det har jag med eh, extremt. Men sen hamnar han i Turin. Mm. Och, men han har ändå spelat en del faktiskt. men han har inte givet. Nej verkligen inte men det är ett bra lag. Han spelat bra lag. Han spelade lag i i Syr. Och han har spelat en del. Mm. Faktiskt. Så att jag... Pontus har framtiden för sig. Det tror jag faktiskt. Det ska vara ärlig. Ja. vi spelade vi netta på torsdag kväll. Och jag tror... Jag läste läst innan vi satt igång. Men jag måste börja spela innan Rika allt vi för sig selection har vi skillade. Jag tänker ansa han i som start. landska la, eh em mot Moldavien. En del slutar han. Vi får ju framtida vetemän. Ja, eh, jag tycker personligen att eh heller en bättre midback kan vara på Det är ett passningsspel. Samma komma till att med, med, med Erik Johansson med Helander. Så är väl en, Helander är bättre passningsspelare. Erik Johansson? Erik Johansson är inte världens bästa upp, alltså uppspelsförelse. Nej. Alltså, tycker jag tycker Erik Johansson är fantastisk. Utgäcklig. Ja, men för att komma tillbaka lite ämnet så är det liksom så att det, det så skiljer det fem år med de två. Erik Johansson är 26. Helander är 21. där mycket. Det är rätt mycket. Men, men det vi började prata om det var ju att, uh, hur man skulle ställa upp med de här tre duktiga mittböckerna som man har. Men, ja. Och att man då kan tappa till Härnfin eller Toulouse eller vad det nu är. Det är det det. är trist. Mm. Men jag skulle spännande att se. Jag tror ju att man uh, man börjar med Helander och Eriksson. På mitt fältet då. Nu har vi för fått in Magnus Wolf Eikreim där. Det är ingen dålig man. En fantastisk spelare. Det är ju ett fantastiskt nätverare. Ja, jag har ja, sagt så att, att ingen hur sätta snapsglaset i halsen är så att uh, han vinner skitlägen i allsvenskar. Ja, jag tycker det. Det av kan avkamparant. Jag tror han kommer han kommer få en fantastisk mycket möjligheter alltså. för både alla fasta situationen han kommer att ta det helt bestämma han kommer att... det ska bli jag jag kan inte säga jag inte på enligen är en ja, ja det, det, det kan du skriva han kommer jag i jävla jag, jag, tror, jag tror tyvärr jag tror att att vi kommer att se en nätt semma Rosenborg jag mindre dominerar Rosenborg men tänker på att han inte har till att Många att man har glömt att du inte dålig eller svag. Rosan var på vågen i fjol. Fram till Gishe skada. Gishe MFF fram till att han blev mm. Efter det kom Thelin in Rosenberg och han fick ett jävt bra samarbete tillsammans. Och då började målet trilla in. Mm. Rosan var svag hela våren i fjol. Fan, missade mycket? Han missade jävligt mycket. Jag kunde gå i hela väg som hjälp på MFF. Men han kom fri från halva planen. Det, det är avslutet, man du så rädd, man, man tyckte synd om man. Ja precis, man, om det. Det det man tycker synd om Det Sen är det enda hemma man tycker synd om är är snälla. Så tänker man för. Ja, yeah. han behövde det, ja. Men eh, jag, tror att, eh, jag, jag tror faktiskt inte att det kommer att ha så stor inverkan, det tror jag inte. Nej. Jag tror han kommer att ge så mycket nytta av eh, varje Jag hoppas det, jag hoppas det. Särna då, vad tror du om särna? Jag tycker man, man fick ju se då när, vi, när han kom med i landslaget och sådant då han faktiskt spelat spela i Ajax för ett par år sedan. En bra spelstil. Ja, alltså, så som när, när han kom in mot uh, Tyskland-bortarna så Sverige, då gjorde de här ballgubb-hämtningarna. Ja. Alltså han var med och bidrog till det. Jag visar visade han det. Det är man inte man är inte är en riktigt bra spelare. Nej. Man är långt därifrån just nu. Men... Ja, men, men han, var, alltså, han är fortfarande ung. Vad är han 23? Ja, något sånt. Han det är kan 25, ju... 25, ja men det är ju fortfarande ingen roll, Nej. han har precis lite med blöjor liksom Så han kan ju kan hitta det till Släppa bara Jaha Han tar ju års värvning, det är Oskar Levick Någon som kommer att snacka om att de saknar hals, tyckte jag Levik är en fantastisk värvning ja. Han, bara, han bara det är var fan fan bra i höjden, över luften, luften tror jag Ja, och så har han bättre passspelare än med mm. hals, ja. ja, det är riktigt bra fan. Ja, jag tror det så vi får se mycket man kräver på spelet då. Han är en bra inhoppare. Jaja. Han är bara 21 år, Så vet vi, det är svårt att säga Jutton. Jag läste några intervjuer att så började hyllat honom att han är bättre. Han kommer bli bättre än Rosen. Eller en, en Riccadinho. Vad Visst, det får vi hoppas han blir såklart. Men uh, han har inte ställt på några större en så länge. Nej, det är det. Svårt, svårt att bedöma det. ja Och Andreas Windheim från Brand har jag tyvärr ingen som är sämst om vad han kommer. Nej. Nej, det är svårt. Och sen Joe Ingeberget. Jag, ja. jag tycker att Kjärtjens stunt har slått. Jag tror han kommer Jag tror han kommer göra sina pizzafix. Nej, ja, han har inte ens länge, men han känner inte loj, men han stängt eget honom liksom. Nej, jag tror att det blir bra, liksom. tror det för... Vad tror du annat? Både Chibiki och Mechomete kan som känna som och annars kommer ju se någonting in i VG2. Alltså, de kommer ju sent någonting i truppen, Chibiki, men Mechomete kommer ju se någonting inne i det. Många har ju hyllat hans insatser, alltså, in i truppen liksom. Men han gör ju inte stort avtryck på, Jag gör ju även ett härtryck med Falken med Aborten. Det var det som var mycket hänga gällande. Nej, jag är faktiskt lite svårt för, för honom. Vad har du jag, jag tycker inte att han, han, han håller någonting. Jag tycker att han är bra. Ska, han ska inte få ett, ett treårskontrakt? Nej, det tycker jag absolut inte att han ska ha. Nej, just jag det jag, jag, jag, Innan han lämnar, mig, så svårt, han en en in, innan. Visste man fick, det var ju åtta plus många spelade anfalla och det är okej okay för som ska veta. Nej man... ja, men det var inte på vilken, vilken lag man ska Ja, det är okej, okay. okay. jag kan inte kan man... Ja precis, lite skillnad. Alltså man spelar Falkenberg och spelar Malmö. En i Falkenberg som jag har det är väl inte okej okay, men i Malmö. Jag får du ska vara jag... är det inom? Ja men nej. Jag vet inte vet det båda dom, jag vet du. hur vad heter han? Dynamo? Nej, Nej vet du vilken äh, mål? Bortom 4-1 Stryk Ja precis jag jag ja. Dynamo någonting. Ja, ja. ja vi vet alla vad pratar om Vi kommer på att det ja, så är det bra Ja men ja. De är jävligt bra det laget Eller de är bra ja. du ja. mm. eh, Men du tycker du, du tycker att äh, han var vara första anfallare i, i Malmö? Ja han spelar högt i mitt du? Norlin städde på nu ju. Han som höger med tvärna. Ja, på halst, det var högerback så han slog och smetade han till den ja, man tror. Men där har vi problem. Nej men han handlar inte om det. är den nu. Ja, ja Vi får se. Även har en del att bevisa. Ja, absolut. Sen tycker jag på Avel Tjubik är rätt spännande att spela faktiskt. en hans spelstöd han är så gammal hela vägen. Jag tror, jag tror på han. För han för hon, för honom. Men så kan kanske före hon före någon. Det det får ingen bestämma. Tror jag kommer rotera pröva friskt. frist. Jag tror det. Hoppas jag. Men så säger vi behöver en bra start för att vi ska klaffa. Det var en bra start. Inte men vi skulle Kristian inte få. Fler, jag ja, men Tänk inte så mycket. Vad är du nöjd med efter tre matcherna? Nej, i poängsklans. Det är du nöjd med? Ja. Nej, sju poäng är okej. Okay. Sju poäng är okej. Okay. Ja. Vi kryssar med lite bra. Vi slår av hemma. Mm. Kryssar men men, men minst bra. poäng i de tre första matcherna? Ja. Poäng i en match två sögare. Det är du nöjd med? Ja. Det är tufft. Ja, ja. Jag menar, det tycker jag. själv. Allt kan, hända på, allt kan hända på nya gamla hodor. så ska vi slå A-kammer och, och, och vi ska framförallt slås under fem måten. Men som sagt, allt kan hända. Jag tycker fem på en på de första har tränat på. Det är riktigt bra. Fem?! Ja. Vad fan tänker du Ja, jag tänker att man har man rådde en kryssar en. Ja, ja. Eller kryssar två och vinna en. Malmö har inte rådde flåren. Nej, men nej, kryssar två och vinna hem Det är helt okej. Okay. Vinna hem och kryssa i ja Mera kryss har varit om ja Tackar du nej till dig? Ja. Det gör det Ja vi måste vinna den matchen så säga det bara vi vi med vilken omgång som helst på hela året så är just vi kommer vi, har vi vunnit annars vunnit annars. Utomysproverand, det har jag sagt nämligen innan. Då det var det? Absolut. Det är pisslägen möter då. Absolut. Ja vi ses en annan vecka. När vi vet fan. Nej vi får se. Det var nästa. Men vi skrullar på det. Skruvar på Himmelsblå. Hej, hej. Homelän är jävla var. Homelän är inte bra, det är bra. Något att köra. Du sa inte sova, det var bra. Ja, från det är homelän faller bättre. Det är bättre än... Malmö äh, Hej, Klarblå himmel Över Himmerborgen vi är med er, med er ända ut Ute i Europa står vi enade på gatå Ta mig hem till min plats På Norrastå, Malmö stadion där jag av och tal mig hem är med färd alla minnen München 79